Розділ 28 восьмий Таємниця. Ходжана Средін знав могутню привабливу силу цього слова. Його розрахунок виправдався. Тепер Агабек щодня був гостим у халупці. Рано господарю, зачекай ще кілька днів, говорив Хаджана Средін у відповідь на його настеливі розпитування. Агабек бурчав, але підкорявся. Розмова переходила на інші предмети, які наче й не мали відношення до таємниці, але насправді всі запитання були спрямовані саме на неї, хоча й непрямими, обхідними шляхами. «Значить, до служби в Гараті ти багато їздив світом, Загбаю. Що ти шукав?» «Пізнання. Ключа до таємниць світу. Тобі доводилося твоїми словами бувати і в медці», Чому ж ти не носиш зеленої чалми? Я не маю права на це, бо через велику свою зайнятість не мав часу, щоб виконати навколо чорного каменя кааби всі необхідні обряди. Ти був такий зайнятий? Чим? Пошуками однієї стародавньої книги. І ти знайшов її? Так, знайшов. Про що в ній розповідається? Не питай, господарю. Про великі справи, про злі і добрі чари. Так ти чорнокнижник? Ні, навпаки. Моя мета – розвіяти певні злі чари, а не створювати їх. Які ж це чари, скажи? Рано, господарю, потерпи ще кілька днів. Коло запитань повторювалось знову, з невеликими змінами. Звичайно, Ходжана на середі, не став би витрачати часу даремно, якби не бачив у них користі для себе. Він вивчав Агабека за його ж запитаннями. Тут доречно буде пригадати старовинну приказку. Дурень сіє слова без розбору, але урожай дістається мудрому. Найуважнішим чином ходжана на середі, вивчав усі вигини вдачі Агабека. Стежив за всіма його найдрібнішими обмовками, поривами, рухами, прагнучи знайти ключ до його внутрішнього прихованого іства. Він, мов би, витягував душу Загабека на світло із жирного тіла, як витягують з дна водойми утопленника, щоб роздивитись і розпізнати його. Спочатку вода темна і непроглядна, але Багор зачепив, потягнув, вода сколихнулась, Щось неясно забіліло в глибині, ще зусилля, і тіло починає спливати, позначилось у тьмяній воді і, нарешті, з'явилось на поверхні, лякаючи тих, що зібралися темною синявою мертвого роздутого обличчя. Своєю потворністю і мертвою глухотою до всякого доброго заклику, душа Габека була вельми схожа на цього утопленика. Якщо ж іще й припустити, що йдеться про смердючу водойму, призначену для стоку нечистот, то наше уподібнення замкнеться і стане у своїй колоподібній завершеності цілком доречним. Агабек був гордовитий, хвалькуватий, охочий до будь-яких, навіть найгрубіших лестощів. Колишній суддя він про всіх лихословив, всіх викривав і засуджував, немов був поставлений від Аллаха верховним суддею над цілим світом. Про себе самого він говорив не інакше, як в урочистому тоні, з глибокою скорботою, згадуючи свою колишню суддівську велич. Жодного разу не посміявся від нас собою, навіть не пожартував. З усього цього Ходжана Сельдін зробив висновок, що він, по-перше, дурний, по-друге, тупий, по-третє, відчуває себе скривженим, і в-четверте, плекає надію колись повернутися до почесної і багатоприбуткової суддівської служби. Останнє на думку, Ходжина Середіна, і було найслабшим місцем Агабека. Непомітно, вкрадливо, Ходжина Середін переводив розмову на палаці, на посади, на городи і чини. «Який світлий розум вклав Аллаху твою голову, о господарю!» З удаваним захопленням говорив він. «Дивно, що в хорезмі недороздивилися такий розум і дозволили тобі усунутися від справ». Ті слова були бальзамом на серце Габека. Тим більше, що усунувся він від справ не без шуму, спричиненого надмірною ревністю в хабарництві. «Звичайно!» «Я розумію, посада міського суді була надто низька для тебе», – вів далі хоча на середін. «Але хіба не могли вони підібрати посаду вище, наприклад, головного палацового скарбника? Будь-який правитель, якщо він тільки щось розуміє, мав би обі схопитися за такого скарбника. Палацова казна була б завжди повна, і всі податки стягувались б вчасно і повністю». І ще було б запроваджено немало нових», – підхопив Агабек, розпалившися мріями. «Наприклад, податок на сльози. Велика думка. Податок на сльози викликав би нові сльози, а нові сльози – новий податок. І так без кінця. Яка неосяжна мудрість. Та за одну цю думку тебе треба було б негайно зробити головним візирем». Напружившись, Агабек народжував другу велику думку. А ще, ще я встановив би податок на сміх. На сміх. Тільки подумати, якого візера упустив хорезмський хан. Тепер він, мабуть, обкушує собі нігті на ногах з досади. Так минув тиждень. Пекуче літо піднялося з долини сюди, у передгір'я. Наповнило все довкола сухою дрімотною спекою. Повітря було нерухоме, немовби вітер спав, назавжди знесильівши. Озеро блищало, як поліроване. Лише часом, по його срібній гладі, ковзала десь помітна летюча тінь, наче по дзеркало не кидують. І все знову завмирало у потоках розплавленого світла. Самотній яструб висів у небі. Ящерки, заплющивши очі, ціпеніли на білому каміння. Трава пожовкла, висохла. Якось вранці, хоча на середин, поглянувши на далекі пагорби, вже не побачив юрт, що раніше біліли по схилах. Киргизи вночі знялися і пішли зі своїми стадами на Джайляу – високогірні пасовища. У горах танули білі сніги і сині льодовики. Струмки, що несли воду з долини, переповнились. Але чорахцям ні краплі не дісталося з цієї води. Усю її перехопив Агабек і накопичував у своєму озері. Чорахцькі поля знемагали від спраги. Наставав термін поливу. Агабек похолився перед на Середином дівчиною, яку хотів взяти у світ. Вона, звісно, проста сільська дівчина, «Але якби ти у Закбаю побачив її, то порівняв би подумки з рожевим пуп'янком, який ще не розпустився, і я незабаром відкрию цей пуп'янок». «Але може в неї є наречений?» «Наречений? У неї?» Про це Габек ніколи не думав, так само, як і про бажання самої дівчини. Хіба не жалюгідними, нікчемними черв'яками були всі ці чоракці порівняно з ним?» Хіба не були вони самою долею віддані в його владу, щоб жертвувати всім своїм достатком і всіма бажаннями заради його достатку і бажань? Ходжа Середін зрозумів значення його здивованого погляду і не став ні про що більше питати. Вночі у горах пройшла сильна гроза. Поривчастий вітер, насичений вологою далекої зливи, довго бив тугими крилами у благенькі двері халубки, доки не відчинив їх. Увірвавшись, він підняв і закрутив попел у вогнищі, повіяв вогким диханням в обличчя сплячого Ходжіна Середіна, стривожив шака, який наче тільки й чекав цього вітру, щоб заревти серед ночі, ридаючи, гейкаючи схлипуючи. Ходжана Середін прокинувся, підвів голову, прислухаючись до віддаленого гуркоту грому, у розчинені двері він бачив нічне, охоплене грозою небо, чорні хмари, немов висікали вогонь із скелястих вершин, у біло спалахах блискавок, раз у раз виникав із пітьми летючим марвом похмурий хребет з його сніговими зубцями, чорними провальними і розколеними. Де тепер, мій одноокий супутник? подумав хоча середін про злодія. Може, на гірській стежці, під грозою. Хай береже його всемогутній Алах. Аллах. Останні два дні злодій не виходив у нього з голови. Між ними через гірські хребти і перевали мов би встановився якийсь зв'язок. Надто слабкий для передачі думок, але достатній, щоб передавати відчуття, точніше відгомани відчуттів. «Невже я з ним так поріднився?» – роздумав Ходжана Средін – пригадуючи, що раніше такий зв'язок на великих відстанях виникав у нього дуже рідко і лише з людьми найближчими його серцю. Вчора надвечір цей зв'язок позначився дуже виразно, хоч у насередіна раптом ухопила неясна тривога. «Що з ним трапилось у Гоканді?» – запитував він себе, але здогадатися певна річ не міг. А злодій саме в цей час – сидів у скрині разом із вальможею. «Він у небезпеці! Він у небезпеці!» – подумковий Гукова, входжа на середін, і не міг знайти собі місця. І настільки сильно він хвилювався, що частина його сили передалася до Коканду, у будинок купця, у закриту скриню. Звідси і виникло рятівне натхнення, яке спонукало злодія відкинути кришку скрині і з'явитися в хумарі пуху, перед приголомшеним купцем. Що сталося після цього будинку купця, вже відомо, і нам немає потреби повторюватись. На іншому ж кінці зв'язку, в халупці біля озера, нічого особливого не відбулося, якщо не брати до уваги душевний спокій, який раптом відчув, хоча на середині. Він зітхнув вільно і легко, знаючи достеменно, що невідома небезпека котра загрожувала злодію в Коканді, долополучно минула. Тревога відринула від його серця, і він засміявся, відчуваючи, що злодій після повернення розкаже йому щось вельми комедне. Після цього веселість не залишала Ходжуна Середіна до самої ночі, і навіть заснувши, він бачив веселі сни. Пробуджений грозою, гуркотом грому, він довго лежав, думаючи про злодія, але відгоманів будь-якої тривоги не знайшов у своєму серці. Значить, усе гаразд, його супутник скоро повернеться. Хоча на насередін встав, щоб закрити двері, і побачив Саїда. Хлопець ковзнув у халупку і благально прошепотів. «Пробач, що я порушив заборону і прийшов, але мій розум стиснутий кліщами туги, Тополиво залишилося тільки три дні. Пам'ятаю, Саїде, я пам'ятаю. Зольфія вже виплакала всі очі і втратила віру. Втратила віру? Це дуже погано. Може, нам краще з нею все-таки тікати, поки не пізно. Тікати? Ну, тоді вже в трьох я теж з вами. І не в трьох, в чотирьох, адже не кину я тут мого ішака. І не в чотирьох, а в п'ятьох. «Я забув ще одного, який ось-ось з'явиться вчораці». «Це вже буде не втеча, а справжній вихід!» Він поклав руку на плече Саїдові. «Скажи своїй Зульфії, що все йде добре, так, як треба». Бо «Вона не повірить». «Скажи від мого імені». «Вона тебе не знає». «А сам ти, Саїде, віриш мені?» Він дивився в очі Саїду гарячим поглядом. Що пропалює темряву І проходить у глиб серця Так сонячний промінь Проходить крізь склеплені повіки Просвічує Яскраво червону кров Неможливо було опиратися Такому погляду Я вірю Тихо сказав Саїд Тоді вона повірить Твоя віра передасться їй Іди Пам'ятай, ми завжди разом щоб не трапилося, ми разом. Саїд вклонився і пішов. Наприкінці ночі він зустрівся з Ольфією. Його віра передалася їй, і вона заспокоїлась. Розділ 29-й. Минув ще день, а злодія все ще не було. Хоча насерединок обчислював на пальцях його шлях три дні туди, три назад. Два дні в Коканді. Якщо і завтра не з'явиться, тоді нам справді доведеться тікати. Невже моє внутрішнє відчуття обдурює мене? Ні, не може бути. Він вже близько. Він поспішає щодуху. Він уже по цей бік перевалу. І злодій справді прийшов. Він з'явився в дверях мазанки, немов виникнувши з повітря. Лише хвилину тому, хоча на середін Виходив дивитися на дорогу, жодної душі там не було. І раптом він виник. Він був помітно стомлений, вкритий пилом, але його пласка пика сяяла. Хоча на середі зрозумів без слів – все гаразд. Це було після полудня. Поки злодій розповідав про свої коканські пригоди, сонце пересунулося ще на захід. Наближався вечір. Останній вечір перед поливом Треба було поквапитись Домовимось про подальше, Сказав хача на середин Коштовності належать бідній вдові Треба їх повернути Ти згоден? Я й сам так думав Але спочатку ми пустимо їх На короткий час в обіг З благочистивою метою, звичайно Розумію Пожвавішав злодій і скажу тобі, де знаходиться найзручніше для цього місця. Там далі, за Чораком, уже в долині, є один караван-сарай. Мені розказували про нього. Великий караван-сарай, де цілу добу без перерви грають у кістки. Велика гра? Якщо ми візьмемося за справу вдвох? Ні, ми за цю справу не візьмемось. Ми пустимо гроші в обіг набагато ближче». Ми зіграємо в іншу гру, безпрограшно. Іди за мною, але так, щоб тебе ніхто не бачив. Пустирями, закутками він привів злодія до будинку старого Мемеда Алі. Ховаючи у чагарниках, вони підкралися до огорожі. Заглянули в сад. Старий був в саду, обкопував яблуні. Серед них, про це знав хоча насередин, була одна посажена Мемедом Алі, в день народження дочки. Саїд розповідав, що на цю яблуню щодня чіпляли для краси особливу стрічку. В суботу – червону, в неділю – біло, в понеділок – жовту, у вівторок – синю, у середу – рожеву і в четвер – зелену. А в п'ятницю, святковий день, усі шість стрічок – одразу. Цей обряд придумала сама Зульфія років десять тому і відтоді неухильно дотримувалась його, ніколи не забуваючи привітатися вранці із своєю ровесницею і причепурити її. Сьогодні була п'ятниця, свято, на яблуні мали бути шість різнокольорових стрічок. Але ж де вони? Ходжана насередін, скільки не дивився, не міг розпізнати серед багатьох яблунь цю єдину. Невже Зульфія забула? Ні. Зорфія не забула. Роздивившись пільніше, хоча на середині помітив на одній яблуні неподалік тій самій, яку старий щойно почав обкопувати узеньку стрічку, чорну. Зольфія не забула. Сьогодні вранці вона попрощалася із своєю любленицею і на згадку про себе залишила траурний знак. Хоча на середині ми це дихнувся від жалості. Ця чорна стрічка сказала йому більше, ніж ціла книга скорботи. Підна дівчинка, скільки вона вистраждала за ці дні. Ще жодного разу не бачивши Зульфії, жодного разу не говоривши з нею, він відчував її близькою і рідною, наче по крові. Він усім серцем поділяв її гори, і всім серцем заздалегідь озивався на її радість, Неочікувано яка мала наразі увійти через нього до цього саду. «Ти бачиш чорну стрічку на яблуні? пошепки свернувся він до Одноокого. «Не мене й чверті години, як вона заміниться пишністю шести різнокольорових стрічок. Повір мені, заради таких хвилин варто жити на землі». Однокий не зрозумів. Для нього ця стрічка була темна не тільки за кольором, але й зазначенням. Що ти хочеш сказати? Дивись і здогадайся сам. У саду з'явилася молода господиня Зольфія. На жаль, вона вже не вважала себе тут господиною. Сумна хмара затьмарювала її обличчя. Повільним прощальним поглядом обвела вона сад. Кущі, дерева, стежки, квіти. Хоча на середині здалека вгадував сльози в її очах. «Дивись!» – прошепотів злодій, штовхнувши Ходжуна Среддіна ліктем. «Хтось іще?» Це був Саїд. Непомічений старим, він ковзнув хвіртку і пробрався за кущами до Зульфії. Вона кинулася до нього на зустріч. «Ну що?» – вгадав їй запитання Ходжа середін. «Сьогодні все вирішиться», – була відповідь. «Або будуть гроші?» Або втеча. Ти готова? Зульфія відважно труснула головою. Так, готова. Вона зважувалась не відразу, але якщо зважувалась, то вже без вагань. Хоча на середін замилувалася дівчиною, сміливим поворотом голови, блиском очей. Старий, який порився коло яблуні, озирнувся. Побачив Саїда і Зульфію. Він похилив голову, подумав. Увіткнув у землю свою мотику і немічною, розбитою ходою, волочучи ноги, пішов до них. Саїд вклонився йому. Старий мовчки відповів на оклін. Йому було важко говорити і соромно. Переборовши себе, він сказав, «Синку, послухай мене, іди. Не край даремно серця, ні мені, ні Зульфії, ні собі». Вона вже тепер не наша. Прислухатися до подальших його слів, хоч і на середину було ніколи. Мершій, прошепотів він злодієві, заховай коштовності під яблуною, зверху прикрий землею, прослизни як змія, як тінь. Злодійка взнув вниз, в той бік огорожі, в сад. І відразу зник, немов пішов під землю, як у глуху воду. І лише по ледово-помітному колисанні трави над сухим зарослим ариком, ходжа середині міг помітити його рух до яблуні. Стрімкий, нечутний. Щось миттєво промайнуло під яблуною, і бур'ян над сухим ариком знову заворушився у зворотному напрямі. Плигаючи в сад, злодій зачепив гілку граната. Коли повернувся, вона ще гойдалася. «Що ж далі?» – пошепки спитав він, увесь тремтячи. Не зі страху, звичайно, від злодійського азарту, вивернув його на виворіт. Сад залитий широким і ясним потоком вечірнього світла після скорботних слів Мамеда Алі, не весь потемнів, входячи в ніч. Саїд пішов. Біля хвіртки озирнувся, махнув на прощання рукою. Зольфія Зольфія плакала. Повільними кроками старий повернувся до яблуня. Він взяв своєму мотику, вдарив нею раз, другий, третій, перевертаючи землю, згладжену доблизку залізом. Кожну скипку землі він розбивав обухом, а потім розминав, ретельно до останньої грудочки. Гори лежали стоподовим каменем на його старому серці. Гори погасили останній вогонь. У його старих очах Але не могло вплинути на його звичну Щоденну працю В цій праці було для Мамеда Алі Коріння е, Його буття Те, чим тримався він на землі Як завжди розмірено Піднімав і опускав він важку мотику І нічого за старим Не треба було ні переробляти Ні поправляти Щось дзенькнуло під мотикою Старий нахилився, довго дивився, не побачивши зосліпу клуночок з коштовностями, хоча на середин потомки кричав йому. — Та не хилийся нижче, старий кроте, бри, ось воно, бри! Старий нарешті побачив, підняв клуночок, розв'язав із кам'янів засліпленим блиском золота сяєнням самоцвітів. Він витрусив коштовності на долоню, Темну, зашкарублу, земляну, один з браслетів упав на землю. Мамедалі нахилився, щоб його підняти, і розгубив решту. Рубінове намисто ковзнуло з його рук вогненою змійкою. Золото, падаючи, м'яко сколихнуло маслянистим танучим блиском, сапфіри виблискували блакитнувато-людистим зоряним мергінням, смарагди зеленими іскрами. «Зольфія! Зольфія!» – покликав старий з голосом. Вона почула, кинулась в тривозі до нього. «Що з тобою, батько? Тобі погано?» І зацепеніла, побачивши коштовності. За своє життя їй тільки двічі доводилося бачити золото, а самоцвіти – ніколи. «Звідки це?» Старий вже схаменувся, прийшов до тями. «Знайшов!» Ось, наразі, тут, під ябленою, під улюбленою твоєю. О, Зульфія, всемогутній Аллах почув наші благання. Це приніс нам ангел, твій ангел, Зульфія. Ходжана Сердін смикнув одно око за рукав. Чуєш? Це ти, ангел. Вражений, наче блискавкою, нападом внутрішнього беззвучного сміху, одно у корчах повалився на землю до ніг, в саду почався радісний переполох. Саїде, Саїде. дзінким голосом кричала Зольфія. Хлопець не встиг піти далеко. Почув, прибіг. Він, єдиний з усіх трьох, здогадувався, звідки взялися ці коштовності, але як потрапили вони під яблуню зрозуміти не міг. Одного тільки не вистачало для увінчання такого дня різнокольорових стрічок на яблуні. «Пригадай же, пригадай!» – твердив, хоча на середін, подумки звертаючись до Зульфії. Вона внутрішнім слухом вловила його заклик, кинулася до будинку і за хвилину повернулася подібно до летючої комети, стрімка, сяюча і з хвостом різнокольорових стрічок. Сонце вже зайшло, але шовк струмував, блищав, мовби би, містячи світло в самому собі. Зольфія обрала яблуню, і в розкішній пишноті кольорових стрічок Чорна стрічка, поглинена сутінками, зникла, розтанула без сліду. Дорогою назад злодій сказав, я гадав, ця дівчина ангельської краси, а насправді нічого особливого. І дорзі бібі, наприклад, далеко. Пригадай саді, щоб зрозуміти всю красу Лейли, «Треба дивитися на неї очима меншнуна, відповів хоча насередін. У халупці він дав злодію п'ять коржів – стару ковдру, кумган. «Ти знайдеш житло десь неподалік. Ніхто не повинен тебе бачити і навіть підозрювати про твоє перебування вчораці. Їжу одержуватимеш від мене і лише вночі. Будь завжди готовий з'явитися до мене на перший поклик». Ти бачив жердину, що лежить перед входом? Якщо я підніму її з білою хусткою, це знак. Приходь, не гаючи ні хвилини. Слухаю і підкоряюсь. По цим слові злодій пішов на пошуки самітньої ночівлі. Ховатися він вмів. Без особливих зусиль розшукав поблизу маленьку, дуже затишну печерку. Хід у неї прикривали густі зарості, надійний захист від чужих поглядів. Ця печера збереглася і досі у тих місцях під назвою «Житло благочестивого злодія». Але з теперішніх чорахців жоден не може як слід пояснити її назву, про якого злодія йдеться, що це був за злодій, який залишив тут на століття свій невигладний свіліт. Хай же сприяє наша книга розсіянню мороку невідання і в цьому тихому куточку землі, бо пізняння світу збираються крупинками, і жодна крупинка не буває зайвою. Доки стемніло, злодій встиг нарвати сухого плюща і влаштувати собі ліжко. Спорудження вогнища і решту справ він відклав до ранку. Вже споночило. Тонкі хмари... Напливали не місяць, подеколи перетворювали його сяйво на світлий туман. У кущах посріблених місяцем пробіг із тихим шерехом хтось маленький на м'яких лапках. Сонливо пискнула збужена пташка. Злодій кинувся на ліжко, витягнувся. Очі його злипались, у ногах після важких мандрів відчувалася неймовірна важкість. За хвилину він уже спав, міцно, спокійно, і у вісні усміхався, бачачи, можливо, дідуся Турахона. Спав у своїй халупці, хоча на середині. Перед його очима у вісні гайдалася яблуня, прикрашена шістьма різнокольоровими стрічками. Спав Агабек, похитливо чмокаючи тостивими губами, йому снилася Зульфія, Яку він на ранок чекав у свою павутину. Мерзенний павук, марні сподівання, замість метелика, йому для мерзотної хижої трапези був уже приготований шершень. Що ж до безсонних, то їх цієї ночі було не двоє, як завжди, а троє. Старий мамедалі теж не спав, охороняючи коштовності, сховані в його узголів'ї. Саїда, Зольфія, розмовляли в саду, на своєму звичайному місці, біля водойми, під карагачем. Тепер ти впевнилася, Зольфія? Саїда, мій дорогий, я нічого не розумію. Хто він, цей незнайомець, наш покровитель, наш друг? Не знаю, Зольфія. Він не називає своє ім'я, о який я щасливий. І я щаслива, Саїда. Назавжди. Назавжди. Швидше цей карагач перетвориться на тростинку, ніж я тебе розлюблю. Карагач слухав і не дивувався. Він бачив багато закоханих на цій лаві, чув багато ніжних слів, що повторювалися із покоління в покоління, і знав, як швидко, за його віковим рахунком, перетворюються палки коханці у старих чоловіків і тремтячих беззубих жінок що виходять перед могилою посидіти на цій самій лаві, але тільки в день, аби погріти на сонці холодну повільну кров, яка колись іскрилася скрилася і пінилася, подібно до молодого вина.